Itt van az ősz, itt van újra, ahogy hallhattuk, Petőfi Sándor Bert a csalódó. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt a RadGels Magyar Rádió órája, szeptember 25-én, vasárnap, helyi idő szerint délután 5-kor, amikor az eu és a kendék, ha van ilyen, ünnepelhetik a névnapjukat. Adásunkat a RadGels Egyetem Rádió Stúdiójából közvetítjük, New Brunswickból, New Jerseyből. Az internet segítségével a www.nye.com com és ferdebónalok között duplavi címen. Itt helyben pedig a 88.7 FM rádió hullámhosszon találhatnak meg bennünket. Van e-mail címünk is magyaróra.kukac@yahoo.com. Ide várjuk észrevételeiket. A mai adás műsorvezetője Rózs Ildikó. Régen találkoztunk, sok minden történt, ami miatt el kellett napolnunk az adásokat. Volt hurikán, aztán a Radgész egyetemnek sportprogramja vagy pedig saját családi események, nyári utazások, ez utóbbit magyarázatként is mondom, és elnézést kérek, ha elmaradásom van levelek megválaszolásában. Programokkal zsúfolt időszak mögöttem, de hamarosan pótolni fogom. A mai óra témái, a múlt hónapban meglátogattam Csako és Bárány Pál László akiktől szép felvételeket kaptam. Először az ő életútjokról lesz szó, majd a természetes gyógymódokban, a gyömbérről tudhatunk meg hasznos információkat. Lesz kabari és, és a műsor végén gyereksarok. Mindenek előtt elmondom az egyetlen programot, aminek a híre eljutott hozzámára. Október 8-án, szombaton, Táncház lesz a magyar atlétikai klubban. Este fél héttől. Kapunyítás 6 órakor. A programban a csürdöngölő és az életfa népi együttesek szolgáltatják a zenét és a jó hangulatot. Gyerekeket is tanítanak táncolni, és népi játékokkal szórakoztatják őket. A kezdők sem húzóckodjanak, lesz idő a gyakorlásra, amit a kedvük tartja. Most pedig hallgassuk meg Müzetkeringőjét Puccini Bohémélet című operájából, Caco Mária előadásában. Csakó Máriáról már egy korábbi műsoromban esett szó, pontosan március 27-én, amikor vendégem volt Krombert Tóth Emma, operaénekes. Akkor Csakó Máriáról, mint kiváló tanáról beszéltünk, ma szeretném az ő eredeti ényét bemutatni. Az a megtiszteltetésért, hogy tőle személyesen kaptam kincsetérő felvételeket, amiben ma belehallgathatunk. Az időrövítsége miatt csak ízelétőt tudok adni belőlük, de későbbi alkalmakkor még hallhatunk a felvételekből. Kezdjük a vallomásával, amit egykor a Magyar Rádió egyik csatornáján mondott el, sajnos a riporter nevét nem tudom. 1952-ben Vaszi Viktor együttesében, a Mávak Delajcai székházában kezdtem, az énekesi pályámat utána nagy ugrással bekerültem a Bartok Zeneművészeti szakiskolára. Ott kerényi tanár úr volt. Ő közben a Fővárosi Operetszínház együttesében is énekeltem, ez egy kis pénzkeresésre volt. A Igen. És 60-ban a vizsga előadásomat Titoszkiba hallgattam meg a Zeneakadémián. Pácsem, Pácsem, Miódiót énekeltem, ö, sajnos... Ö, így mondom, hogy azért sajnos, mert abban az időben nagy sikerrel, azzal indult a pályám, és a pályám tulajdonképpen itt, mikor visszakerültem Magyarországra, a végzett hatalmával egy kisé leállt. Hát ez egy... Ez a debü nem sikerült annyira? Ez amely? a debü betegség, rossz lelkiállapot, stb. Viszont a pácse Pace a hozta meg a karriert kifele, mert így lettem a Santa Cecilia ösztöndíjas És ott mű, tanított, majd utána Inez Alfani Tellini, Maestro Favaretto. Ó, hát a legkiválóbb mester. Igen. Elena D'Ambrosio, és minden évben a Velencei Fesztiválon vettem részt, ott pedig Franco Ferrara-val dolgoztam együtt. Kitűnő mesterekkel, nagyon szerettem őket, és nagyon szép emlékek fűznek Olaszországhoz. Nagyon örülök, hogy eredeti nyelven énekelhetem azokat az áriákat, ami tulajdonképpen a kedvencem, vizsgáló adások, díjak szerzése, közben jutottak el hozzám. 1965-ben jöttem vissza hívásra. Ugyanakkor hát muszáj kimondani, hogy szerződésem volt Rotterdámba, de mégis a csábításnak eleget tettem. hát magyar vagyok, azt mondta, itt van a helyem és hát örülök, hogy az operaház tagja lehetek. Aztán egy kis kerülővel, mégis Debrecenbe kötöttem ki. Ez egy olyan privát dolog köszönhető, mert egy év múlva már Pesten kellett volna énekelnem, de egy félreértésből lent ragadtam. Hogy így fejezzem ki magam, és ebből 15 év lett. 15 éves félreértés. Igen, 15 de éves. azt hiszem, hogy ez a 15 év nagyon sok szép szerepet hozott, és sok szép sikert is. Igen, 10 éven keresztül tényleg azt mondhatom, hogy a legszebb operákat énekelhettem, a legkedvesebbeket, és olyan mesterrel dolgozhattam együtt, mint Robányi Vilmos, aki tényleg. Nem álltam jó hírben, hogy jaj, így, ugye ilyen ember vagy ember, de bizony nagyon jó karmester volt, és sok mindent kirázott, kihozott belőlem. Tána 75-ben megkaptam a lisztdíjat. már ő említ egy bizonyos félreértést nagyon szerény módon, akkoriban, amikor ez az interjú készült, talán még nem volt szabad erről beszélni, Nos, most sem kaptam felhatalmazást, hogy a részleteket feltárjam, csak annyit tennék hozzá, hogy operai körökben hallottunk arról, hogy pontosan miről volt szó. Csakomária egy karakán és egyenes jellemű ember, aki nem hódolt be a rendszer emberei bizonyos felkéréseinek, így azok csökkentették a csodálatos tehetség karrierjének lehetőségeit. Sajnos ez előfordult sokakkal akkor tájt, ugye? Viszont a debreceni közönség nagyon jól járt, és a művésznő mindvégig ünnepelt csillaga volt a debreceni kulturális életnek. Most hallgassuk meg Verdi Nabuccojából Abigél áriáját Cakomária előadásában. Másik művész, akit szeretnék a New Jersey közönségnek is bemutatni, Bárány Pál László, passzus énekes. Tanulmányait magánúton Hetényi Kálmán, Dr. Sipos Jenő és Czakó Mária irányításával végezte. Opera énekesi pályájának kezdetén, mint sokan mások is, táncdalokat is énekelt. Most kuriózumként hallgassuk meg az Akkor is ősz volt című számot Báránypál László előadásában. Hát a kezed, ne menj tovább, maradj mellettem, egy életem áll. Thank right. Come on. Bárány Pár László, 1973-74-ben a Debreceni Kodály Kórus tagja, majd a Debreceni Csokani Színház lett. 1985-ben szerződött az Operaházhoz Budapestre magánénekesként. Fontosabb szerepei, Sarastro és az Öreg pap, Mozart Varázsvólal című operájából, aztán Donizetti szerelmi bájital operájában Dulkamára szerepét énekelte, Puccini bohém életjében kolint, Manon Leszkóban Geront szerepét, és uh, én személyesen hallottam tőle néhány szóra gyönyörű gremináriát is, Csajkovszki anyagényében, és a FiesCO áriát verdi Szimone Boccanegra cím operájából. Most hallgassuk meg a FiESCO áriát. Nagyon szép előadás. A későbbi adásokban még fogok lejátszani a két tehetség felvételeiből. már ennyi jutott az időből. Áttérünk a természetes gyógymódokra. Ma a természetes gyógymódokban a gyömbérről fogok beszélni. Az ötlet egy igen kedves légjutas kísérőtől jött. Gépat, aki Edithnek hívják, aki a magyar gépen úgy oldotta meg kislányom kérését, hogy igazi darabokat forrázott le, és citrommal szolgálta fel. Elmesélte, hogy nála mindig van belőle, és igen érdemes a gyömbérre odafigyelni, ezen kívül a citromra, a fokhagymára és a mentára. Elmondása szerint, ez a négy gyógynövény az alapja egészségünk rendbetartásának. Ma nézzük a gyömbért, mit is kellene tudni róla. A gyömbér az egyik legkiválóbb természetes görcsoldó és fájdalomcsillapító. A kellemesen csípős, kisé erősebbre főzött gyömbértea csökkenti a bielgázok kialakulását, mivel erjedésgátló hatással rendelkezik. Hasmenés ellen is jó, valamint kitűnő görcsoldó. Nagyon jó memóriajavító, kiélesíti az érzékeket. Népies neve Ginger, Gingiber, Ingwer, a hagyományos indiai orvoslás szerint a gyömbér nem csak a testet, hanem a lelket is erősíti. Fokozza az intelligenciát, határozottabbá tesz. A kínai tengerészek gyömbérgyökeret rágtak tengeri betegség ellen. Kínában már időszámítás előtt több évszázaddal használták. A középkorban jelentős szerepet játszott a népek közötti fűszerkereskedelemben. Ma Dél-Ázsiában, dél amerikában és Nyugat-Afrikában termesztik. A középkori Itáliában a gyömbér az időskori boldogság biztosítéka volt, mert fokozza a potenciális képességeket. Angliában gyomornyugtató italokat és sört készítenek a gyömbérből. Előfutára volt a mai világos gyömbérsörnek, melyet ma is ajánlanak hasmenés, és hányinger ellen. A növény gyökért szolgáltatja sajátságosan illatos, csípős, keserni és ízű főszert. Cukrot, gyantát, gyantosavat, keményítőt is tartalmaz. Levesek, hús, bab, burgonya, gyümölcslevesek, levesgombócok, bur burgonya és bafőzelékek szószok, húsételek, mártások, sütemények, mint mézeskalács vagy keksz, stb. forraltbort, likőrök, pálinkák, keletételek valamint uborka, tök és gyümölcsök eltevésénél is használt kitűnő ízesítő. Mint gyógynövény, hihetetlenül széles skálán mozog a felhasználhatósága. Izületi gyulladás kezelésénél is használhatjuk, mivel gyulladás csökkentő anyagokat tartalmaz, és gátolja a gyulladás csökkentő anyagok képződését. Csökkenti a fájdalmat, és az izmok reggeli mereveségét könnyíti, az izület mozgékonyságát. Olaj formájában is alkalmazhatjuk a fájó izületeknél. Gyulladás csökkentő hatását lehet használni megfázásos, fázásos, lázzal, gyulladásokkal járó betegségek kezelésére. Szerkenti az emésztőnedve kiválasztását, így könnyebb lesz az emésztés, növeli az étvágyat. Az utazás okozta émegést és csökkenti. Téli betegségek megelőzésére javasolt a gyömbérte a fogyasztás a mézzel, a gyömbér, mivel nagyon hatásos fájdalomcsillapító is, így nagyon jó reuma, csúz, izomgörcsök kezelésére. Főleg a hát alsó szakaszán hatásos. Vérkeringést fokozó jótékonyan hat a viszereknél. Illójó olaja gyorsítja a sebek és zúzódások gyógyulását. A kínai orvosok szerint jó fogfájás, malária, Hidegrázás, ordugulás, or és homloküreggyulladás, hasmenés, vérhas és köhögés ellen is. Aromalámpában párologtatva 4 csepp gyömbér és 1 csepp fahér megküléses megbetegedéskor ajánlott. Ez jó fejfájás ellen, és megelőzés véget is hasznos. A gyömbéres aromafürdő és masszázsolaj javítja a vérkeringést, melegít, ezért reumás panaszok és izomfájdalom esetén alkalmazható. A gyömbérnek tehát az élet megannyi területén jó, javító és kellemes hatása van. Használjuk hát bátran ezt a ma még ismert fűszert és gyógynövényt. Most a kabari előtt megint zene következik a Bábú vagy a KFT-től. a I'm not. Most pedig Nagy Bandó András egykori felvételén derülhetünk nagyokat. A címe 40 éves a forint. Mindannyiunk kedvence, ugye? A nép műtár. Nagyon szeretjük, nem? Egyszerűen nem tudunk nélküle élni. Bandó vigyárd egyenesben vagyunk. Na a francokat, soha nem leszünk egyenesek. Én legalábbis a farasz származású műszaki értelmiségi munkás. Nem mondom, egészében elégedett vagyok a fizetésemmel, csak a részleteiben. Hát ugye a lakásrészlet, a bútorrészlet, hűtőrészlet, mosógéprészlet, tévérészlet, rádiórészlet, szőnyegrészlet. Részlet az ember tragédiáján. Még az unokáink is fizetni fogják. Én nem tudom önök hogy vannak veled, én esküszön még most sem értem, hogy tulajdonképpen nekem mennyiben van a lakások. Mert minden év októberében kiküld az OTP nek is egyenleget. Megkapták Ugye rajta pontosan föl van tüntet, hogy az elmúlt 12 hónap során hány forintot fizettünk be a részletekkel, és a végén a kamatos kamatot beszámítva ott látjuk, hogy hány forint a nőtt egy év alatt a tartozás. A múltkor azt hittem, van már valami remény, de csak elnéztem egy kiírást, bementünk a feleségemel az OTP-be, és a kapura ki volt akasztva egy tábla, elnézést kérünk, uzsora szünetet tart. Csak ez hiányzik nekünk, mert esküszöm, annyi részletet fizetünk, hogy én már a forintot is két évvel írom, mert ahogy megkapom, az láb is Hozzá teszem, Hozzáteszem, ma este itt nem akarok paraszkodni, elégre szüli van, ugye ünnepelünk. Egyébként is szép kis fizetésem van, csak az a baj, hogy ebből nem a szép, hanem a kis a hangsúly. Egyszer elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen mi is az én fizetésem. És ma már tudom. Ajas indokból és nyereségvágyból elkövetett 8 órát. Csak ez a nyereség, ez nem akar valahogy összejönni. Én attól vagyok sokban, hogy minden sokban. Például a kaja, meg a pia is. Pia? Nem is tudom, hogy igyak vagy ne, ne igyak. Nagyapám mondta annak idején, hogy óvak, hogy az állatoktól, amikor inni mennek, és az emberektől, amikor inni voltak. A bátyám, viszont már egy újkor szülötte, egész másképp élekedik, azt mondta, hogy Bandolkám, tudod, az élet az olyan, mint a motor, be kell rúgni, másképp nem megy. Nemrég viszont rájöttem, hogyan lehet gyorsan nagy összekező. Na, ugye? Elmondom, nem itt, Amerikában. Egy tínédzser eszelte ki 15 éves fejjel. A számítógépével, amely 220 voltra is rákapcsolható, addig játszadozott, amíg kikereste annak a banknak a számítógépes adatait, melyben az apja neki is nyitott egy számlát. És ezt követően egy gyerekjáték volt neki, hogy a bank számlájáról néhány nagyobb összeget átírjon a sajátjára. Mennyi Ennyi az egész. Nemrég azt támogtam, hogy vettem egy számítógép. Ráálltam a Magyar Nemzeti Bank adatainak, és az ott található összes nagyobb összeget átírtam a saját számúra. Néhány nap múlva egy értesítést kaptam tőlük belőle. Értesítjük, hogy számláján 5 milliárd dollár összegű tartozás van, a tartozásomat a Reál Rembölt, ebből a Szoc -reálból. de csak félig Reál. mikor bemegyek a fizetés fizetésemelését, mindig azt mondja egyelőre, félreáll, félreáll, félreáll, de mondom, főnök, hát mikor kerülök végre? Én is sorra. mondja, mielőtt, mielőtt, majd mielőtt. Ugye valaha mi voltunk a három millió kódos ország, Most meg mi van? Lassan mi leszünk a három milliós koldusok ország. Mert mindenki sír, kunyerál, kölcsönkér, közben meg polit, holott veszünk észre, hogy csillog a gazdagság. Majdnem olyan ez, mint az utcai zenészek esete, nem? Kitesznek egy kalapot, de nem koldulnak. Bedobják napjaink és naponta összejön nekik egy bartó. Ez csak ötletnek szántam, mert ha már nem emelik a kisnyugdíjakat, legalább a kisnyugdíjasokat megtanítanák Hegedé. Én évek óta más sem hallok a rádióban és a tévében, és más se olvasok a sajtóban, mint ezt a mondatot. Nincs rá pénz. Ugye ismerősen csenk, ami nem cseng. Nincs pénz a kisnyugdíjra, nincs színházra, könyvtára, iskolára, ovodára, bölcsödére, telefonra, útra, sínre, vízre, levegőre. Minden tárca képviselője panaszkodik, Egyet kivéve. De nem akarom őket támadni, mert ők védeleknek. Bár, bár... minden évben nem futja a dísz Aztán van még egy tárca képviselő, akit szintén nem akarok támadni, mert ez a tárca az én pénztárcám. És mi az, ami az igazi reményt jelenti a fizetések mellett? Hát a lottó. A lottózó, a vesztőhely. És ma már azt mondják, hogy egy ötössel akár 6 milliót is lehet nyerni. És képesek vagyunk ezért a pici reményért egy életen át heti részletekben befizetni az államnak 6 milliót. Most se értem, miért lett tíz forint a szerve? Tetszik érteni? Ön? Nem nagyon. Ön? Nem. Én sem. Ugye se több számot nem nyomtatnak rá? Se modernebb nem lett? továbbra is ollóval kell kettőbe dikicselni, továbbra se rá híres művészek fotóiból, és a gyerekeknek se nyomtatnak a hátudalára képregényt a mérges favágóról, aki fejszével kopogott be a lottozó ablakát. Engem csak egy dolog vigasztal, és vigasztalja ez önöket is, hogy mi egyszervényen soha nem veszítünk el 10 forintot, csak 6-70-et. Hát egy harmadát levágjuk és megtartatjuk. Utána jártam, és megtudtam, hogy a lottó Genovából szállni. Az ottani tanácsi választásokon 90 jelöltközük kellett eltalálni azt az ötöt, amelyik majd bekerül a tanácsba. És bár tudom, hogy nálunk a választás ma már nem lukni. A fix Azért ezt a régi módszertén itt mégis bevezettek. A választóknak 90 jelölt közül kellene eltalálni azt az ötöt, amelyik nem a hazafias népront jelölt. Engem régen az a fias néppront folyton arra biztatott, hogy szavazzak az ő jelöltjére. Arra az egy Ugyan kiére szavazhattam volna, mi? És hogy el téveszem, kire kell szavaznom, nem is ihattam. Legalább inni hagytak volna, ezt az egy kettőnek lássam. De most már azért más a hely lett, igaz? Két jelölt van. Egyik az a fias népfront jelöltje. És a másik. Az egyik meghirdete a programjában, hogy merre tovább, a másik pedig, hogy tovább, de merre. Nekünk aztán tényleg mindegy, hogy a végén kikerül be a tanácsba, nem? Hát a végén mit kapunk a tanástól? Semmit a csodát, nem. A szakigazgatási szerv. Kedves gyerekek, itt a gyereksarok. Kutyát kérek, kis kutyát, okosat és nem butát. Lehet kis vagy nagy fülű, hosszúkás vagy gáz. Ül, sose lennék egyedül. Kutyát kérek kis kutyát, okosat és nem butát. lehet kis vagy nagy fülő, hosszúkás vagy. és nem mutat, aki hozzá hű marad, nekem mindig szót fogad, de lehozd a fényt, sose lennék egyedül. És most magyar népmesek következik. A címe a Só. És annak három szépséges leánya. Az öreg király szerette volna férhez adni a leányait, mielőtt még meghal, csak azt nem tudta eldönteni, hogy melyiknek adja a három országa közül a legszebbiket. Azt gondolta magában, hogy annak adja, amelyik őt legjobban szereti. Meg is kérdezte őket. A legnagyobbik azt felelte, én úgy szeretem édesapámat, mint a galamba tiszta bózát. Hát te, gyermekem, én úgy szeretem, mint forró nyárban a szellőt. Hát te, leányom, úgy szeretem édesapámat, mint az emberek a sót. Ugyan, mint a sót, de háládatlan, ezért neveltelek, ezért szerettelek, takarodja házamból, pusztulja szemem elől! Hiába magyarázta leány, hogy így meg úgy szeretik az emberek a sót. Könyörgött, esdekelt, de az apja elkergette. szegény ment, mendegélt bánatosan. Addig ment, amíg egy rengeteg erdőben nem ért. Ott aztán rátalált egy nagy-nagy odvasfára. Ott húzta meg magát. Az erdőben epret szedett, mogyorót, málnát, azon éldegélt. Szer, arra vetődött éppen a szomszéd királyfé. Vadászott a király asszon, de az is meglátta őt, és bemenekült az odójába. Ment a királyfi, rá is akadt az odura, bekiáltott. Ki van ott? De a király asszony nem szólt egy szót sem. Ki van ott? Szólaljon meg! Szólaljon meg, mert lövök! Erre aztán a király kisasszai ilyettéve előbult. Olyan szépséges volt, keservesen sírt, a királyfinak úgy megtetszett, hogy mentem magához ölelte. Aztán szépen felültette a nyergébe, és hazavitte a palutáját. egy lakodalmat csaptak, még a kutyák is húslevestettek, aztán boldogan éltek, mint két Telt múlt az idő. Az ifjú király egyszer megkérdezte, miért is kergetett a téged, apád? Azért, mert azt mondtam neki, hogy úgy szeretem, mint az emberek a sót. Azért? No, gondolt egy nagyot az ifjú király. És levelet küldött az öreg királynak. Jöjjön el hozzá a vendégségbe. Jött is másnap az öreg király aranyos hintóján. Az ifjú király mindjárt a legszebbik szobájába vezette és asztalhoz ültette. Hozták a levest, de sótlan volt. A húsnak se volt semmi íze. Hiába volt a sok finom falat. A király éhesen maradt. Ideig nem szólt, de aztán nem állhatta meg szó nélkül. Milyen szakácsod van neked, fiam, hogy mindent só nélkül főz? Úgy hallottam, hogy kigyelmed nem szereti a sót. Kitől hallottad? A kigyelmed leányától. de már ott is volt a király leánya. A király örömében sírva fakadt. Egymás nyakába borultak. A király a legkisebbik leányának adta a legszebb országát. Boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak. Emlékszünk még a Mézga családra? Hallgassuk meg a Mézga család bevezető zenéjét! Vagyok, nem lopom a napot, de mond a csacsika család. Elég nagy a rakás, de kicsi a lakás, és nem forgatja mesek a család. Tannik nálunk hajcülő, kitűnő hangulat, olyan mint a hagynyugat, szemnebónak, rizsaj. Papam, a gyerekek, sok a szép szeretek, egy se nyakott, egy sereg, réga, csupán, a baj. Tisztat, tisztat gyagya, medvizes az agya. Bemutatom, lyke a ladár. Folytom, Marja, mint cicus a blögki. Itt, Itt nincs, nincs eláslan még a csasszapák. A családhoz tartozik, köb ükonokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ per X, MZ jelentkezz, jelentkezz! Mit mond? Egy forintért, megmondom. Elfelejtem, ókorókor, nem tudhat még magyarul ez az atomókor. Szerencsé, hogy beszélhetek így a a gondolat áthívő kézi készülékkel. Kapcsolatól titkos is és misztikus. Kicsit utópisztikus. Néha a volond, egy kicsi kép, tud úgy, a szürke belül kerül az ég, a, a valami pály. Túl a valami játsz, ha baj van, még se legyen soha. Te nő Ne is figyelj oda, mit mond egy főkokost. Szerintem van bolond? Ki annak van? Ki régen, heré? Ki régen, bo? Kedves hallgatóink, már csak a búcsú pillanatai következnek, remélem jól érezték magukat. A következő héten Sohár István és Harkó Gyöngyvér várja Önöket. Velem három hétfónval találkozhatnak ismét. Fejezzük be a wrsu fm -WRSO fm magyar adását egy vidám, optimista számmal. Adjon jó kedvet a holnapi munkakezdéshez. Nekem minden sikerül. Szécsipál fog énekelni, utána a spanyol adás következik. További szép estét kívánok, a magyarországi hűséges hallgatóinknak pedig szép álmokat, a viszonthallásra! Nekem minden sikerül, minden bánat kikerül. Nekem minden sikerül, a bánat elkerül. minden sikerül, minden bánat sikerült, sikerült. nekem minden sikerül, a bánat elkerül. Én mióta élek, mindig csak zenélek, a világot járom, azonnal látom, ha valaki szomorú, ha valahol baj van, csak elkezdem halkan, kis egyszerű dolog. És messze szállok, és dalolok erről, és dalolok arról, a szép tiszta égről, fénylő napsugáros, hallgatják az emberek, mindenkit vigasztalok, amíg meg nem halok, mert rövid az élet, de én vidáman élek, amíg csak lehet, egyszerűen. Nekem minden sikerül, minden bánat sikerül, nekem minden sikerül, a bánat kerül! Nekem minden sikerül, minden bánat sikerül, nekem minden sikerül, a bánat elkerül. Nekem minden sikerül, minden bánat sikerül,